La via a 116. -a, a răspunsului fiilor lui Abel: Aleluia, slavă ție, Tată, ce Bine și -ți mulțumim, fiindcă pe noi, fiilor lui Abel, ne-a întrebat: Unde sunt fiii lui Cain, tărharii care v-au furat, v-au ucis și în închisori v-au băgat? Atunci am răspuns: Doamne, după porunca fiului tău, i-am iertat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celestei, bine și mulțumim, fiindcă pe noi fiului lui Abel ne-ai întrebat, unde sunt fiului lui Cain, sectanții, pe care în iad i-am certat? Noi atunci am răspuns, Doamne, după porunca fiului tău, pentru ei ne-am rugat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celestei, și mulțumim, Fiindcă pe noi, fiul lui Abel, ne-ai întrebat, Unde sunt fii lui Cain, care în sinagogile satanii au intrat? Noi atunci am răspuns, Doamne, ne-au blestemat, dar noi, după porunca fiului tău, i-am binecuvântat. Aleluia, slavă Ție Tată Tatăl Celeste, și mulțumim, fiindcă pe noi, fiul lui Abel, ne-ai întrebat, Unde sunt fiii lui Cain, care de biserica ortodoxă și de mine s-au lepădat? Noi atunci am răspuns, Doamne, când i-am chemat, ne-au înjurat, ne-au lovit și ne-au blestemat. Aleluia, slavă ție, tată Celeste, bine și mulțumim, fiindcă pe noi fiului lui Abel ne a întrebat, Unde sunt fiii lui Cain, care la vițelul de aur s au închinat? Noi atunci am răspuns, Doamne, două tezaure de aur, cu tot cu păcatele noastre, ne-au furat. Aleluia, slavă ție, tată Celeste, bine și mulțumim, fiindcă, pe noi, fiului lui Abel, ne a întrebat, unde sunt fiii lui Cain, care cu sânge de copil creștin s-au botezat? Noi atunci am răspuns, Doamne, să se ducă în țara lor, i-am lăsat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe noi, fiului lui Abel, ne a întrebat, unde sunt fiii lui Cain, care la idolul trupului tău s-au închinat? Unde sunt fiii lui Cain, care la idolii trupului s-au închinat? Noi atunci am răspuns, Doamne, noi adevărul Tău l-am apărat și în închisori ne-au băgat. Aleluia, slavă tată Tatăl bine și mulțumim, fiindcă pe noi fiului lui Abel ne-a întrebat, Unde sunt fiii lui Cain, care cu dolari, sublete pentru iad au cumpărat? Noi atunci am răspuns, Doamne, după porunca a fiului Tău, Cămașa noastră le-am dat. Aleluia, slavă ție, Tată, Cerestei și-ți mulțumim, fiindcă pe noi, Fiului Abel, ne a întrebat: Unde sunt fii lui Cain, ateii, sau închinătorii la demoni, sau la zei? Noi atunci am răspuns: Doamne, noi suntem a Evanghelie, am predicat. Aleluia, slavă ție, Tată, Cerestei și-ți mulțumim, fiindcă pe noi, Fiului Abel, ne a întrebat. Unde sunt fiii lui Cain, care cu războaie și revoluții v-a asasinat? Noi atunci am răspuns, Doamne, la judecata ta i-am lăsat, și tu un foc e aruncat.